Повільніше вибираючись на той пагорб, з якого вони перекинулись. Це була чорна, розхитана машина, схожа на катафалк. В ній сиділо троє чоловіків. Вони спинилися просто над ними, і водій кілька хвилин мовчки дивився на них суворим, незрозумілим поглядом. Потім він повернув голову, щось буркнув своїм супутникам, і вони вилізли з авто. Один із них – гладкий хлопець у червоних штанах – і червоний, мокрий від потуголці, і срібним конем на грудях, зайшов з правого боку і спинився, роззявши рота у безглустій посмішці, другий у штанях захисного кольору і синьому смугастому піджаку і сірому капелюсі, насуненому на саме чоло так низько, що він затуляв йому більшу частину обличчя, неквапом зайшов з лівого боку. Жоден із них не озирнувся. Водій теж вилізав той і став так само, дивлячись на них згори. Він був старший за своїх супутників. Чуб у нього уже почав сивіти. Окуляри у тонкій срібній оправі надавали йому вченого вигляду. Догасте обличчя було поране глибокими зморшками. На ньому не було ні сорочки, ні майки, лише тісні сині джинси. В руці він тримав чорного капелюха і револьвера. Двоє інших також були озброєні. «Ми попали в аварію!» – заукали діти. Бабусю не залишало дивне почуття, що вона знає чоловіка в окулярах. Його обличчя було їй таке знайоме, ніби вона знає його віддавна, але не могла згадати, хто це. Чоловік відійшов від машини і почав спускатися схилом. Обережно ступаючи, щоб не посковзнутись. Взути він був у темнороді із білим черевиками без шкарпеток, тому видно було ході червоні кісточки. Добрий день, привітався чоловік. Бачу, що вас спіткала невелика пригода. Ми двічі перевернулись, сказала бабуся. Раз. поправив він. Ми бачили. «Залізь Гаймера в машину, гляньчи, вона ціла». «Спокійно», – сказав він хлопцеві у сірому капелюсі. «Навіщо вам револьвери?» – запитав Джон Веслі. «Що ви з ними робите?» «Леді», – звернувся чоловік до невістки. «Ви б не покликали дітей, щоб вони сіли біля вас. Вони мене дратують. Усі посідайте там, де стоїте». «Чого це ви командуєте, що нам робити?» Обурилась Джун Стар. За ними в ліс, немов чорна паща. «Ходіть сюди!» – покликала мати. «Послухайте!» – раптом звався Белі. «Ми попали в скруту, ми попали в...» Тієї миті бабуся зойкнула, зіп'ялась на ноги і втупилась в чоловіка. «Ви не вдаха?» – вигукнула вона. «Я вас відразу упізнала». «А вже ж!» – сказав чоловік і ледь усміхнувся. «Ніби йому все-таки було дуже приємно, що його знають. Та було б краще для всіх вас, якби ви мене не впізнали». Бейлі Рвучко обернувся і так вилияв матір, що навіть діти зніяковіли. Вона заплакала, а не почервонів. «Не журіться, леді!» – сказав він. «Чоловік часом таке скаже, що і не подумає». То, мабуть, слова в нього просто вихопились. «Ви ж не будете вбивати леді, правда ж?» Сказала бабуся, витягла з-під рукави чисту хустинку і витерла очі. Невдаха викопав носаком ямку в землі, тоді засипав її. «Та не хотілося б», – відповів він. «Слухайте», – мало не крикнула бабуся. «Я знаю, що ви добра людина». По вас видно, що ви не з простих. Я знаю, що ви з порядної родини. Звичайно, – сказав він, – з такої порядної, що далі вже нікуди. Він усміхнувся, показавши рівні міцні білі зуби. Кращої жінки за мою матір не було і на світі. І батько також мав золоте серце. Хлопець у червоній футболці обійшов їх і став заду. Першу руку з пістолетом у стегно. «Невдаха присів навпочіпки. Наглядай за дітьми, бо білі», – сказав він. «Ти ж знаєш, що діти мене дратують». Він дивився на шістьох людей, що скупчились перед ним. І здавалося, ніяковів не знаючи, про що з ними говорити. «Яке чисте небо», – зауважив він, глянувши вгору. Сонце, щоправда, звідси не видно, зате немає ані хмаринки. «Так, гарний сьогодні день», – погодилась бабуся. «Послухайте», – сказала вона, – «ви дарма звете себе невдахою, бо я знаю, що ви маєте добре серце. Зразу видно досить тільки глянути на вас». «Цитьте», – крикнув Белі. – «ніхто не втручається, я сам усе владнаю». Він стояв зігнувшись, як бігун перед стартом, але не рухався з місця. «Я ціную ваші слова, леді», – мовив невдаха і обвів револьвером на землі кружечок. «Цю таратайку можна за півгодини полагодити», – озвався Гайрам, визираючись під піднятого капота. «Гаразд, але спочатку ти, бо білі, підете з ним і з хлопчиком у ліс» сказав невдаха, показуючи на Беллі і Джона Веслі. «Хлопці хочуть вас про щось запитати. Ви б не пішли з ними у лісок?» «Слухайте», – почав Беллі, – «ми попали у страшну скруту. Ніхто не розуміє, в якому ми становищі». Голос його зірвався. Очі у Беллі були такі яскраво сині, як папуги на сорочці, і він далі не рушив із місця. Бабуся підвела руку, щоб поправити криси, ніби хотіла йти до лісу разом із сином. Але криси відірвались і лишилися в руці. Вона якусь мить дивилась на них, потім упустила додолу. Гайрам підтримав Белі за руку, неначе вів старого діта. Джон Веслі вчепився за батька, а Бобі Лі йшов позаду. Так вони подалися до лісу. А коли досягли краю темної гущавини, Белі прихилився до голого стовбура сосни і гукнув. Я зараз вернуся, мамо, почекайте на мене. Негайно вертайся. гукнула їм услід бабуся, та вони вже зникли у гущавині. Белі, синку мій, трагічним голосом знову покликала бабуся, але похопилася, що дивиться на невдаху, який сидів на почіпки перед нею. Я твердо знаю, що ви добра людина, розпочала мимоволі вона. Ви не з простих? Ні, леді, не добра я людина, відповів Невдаха, помовчавши, ніби зважував її слова. Але на світі є ще гірші за мене. Батько сказав, що я іншого виплуду, ніж мої брати і сестри. Одні люди, казав він, можуть прожити весь свій вік і не спитають себе. Для чого вони живуть? А інші неодмінно треба до всього доскіпатись І я, мовляв, саме такий Казав, що я буду усюди пхати свого носа Не одяг свого чорного капелюха І раптом глянув на бабусю Тоді підвів очі у напрямку лісу Наче знову зніяковів Вибачте, ладі, що я при вас і без сорочки Сказав він і трохи згорбився «Ми закопали той одяг, у якому втекли. Ну і ходимо ось так, поки немає нічого кращого». «А ще дещо ми попозичали у зустрічних людей», – пояснив він. «Нічого не турбуйтесь, мовила бабуся. «Мабуть, Брілі взяв із собою ще одну сорочку. «Я потім гляну», – мовив Невдаха. «Куди вони його повели?», – закричала невістка. «Батько і сам був добрий, мов невдаха, Ніколи не давав маху. А я з владою вміла днати, знав, як до неї підступитись. «Ви також могли б стати чесною людиною, якби спробували», – сказала бабуся. «Уявіть собі, як чудово було б десь осісти, зажити собі спокійно і зручно, і не думати про те, що на тебе весь час хтось полює». Невдаха креслив на землі руків'я револьвера і ніби обміркував її слова. Це ви правду сказали. Хтось весь час полює на тебе, пробурмотів він. Бабуся стояла і дивилася з гори на невдаху і раптом помітила, які в нього ході лопатки. Ви коли-небудь молились? запитала вона. Він похитав головою. Бабуся тільки побачила, як ворухнувся чорний капелюх між лопатками. «Ні», – сказав він. З лісу долинув постріл, за ним – другий. І знову запала тиша. Бабуся рвучко повернула голову, але почула тільки, як у верхів'ях дерев прошелистій вітер. Ніби хтось потягнувся і задоволено видихнув. «Бейлі, синку мій», – укнула бабуся. «Я колись був мандрівним проповідником, виспівав псалми», – повів далі Невдаха. «Чого я тільки не перепробував? Служив у війську, на суходолі і на морі, вдома і за кордоном, був двічі одружений, працював у похоронному бюро і на залізниці, орав святу землю, раз попав у смерч, раз бачив, як людину живцем спалили» і він подивився на і дівчинкою, що сиділи, притулившись одна до одної, бліді зі скляними очима. «Бачив навіть, як били жінку», – додав він. «Моліться, моліться!» – почала бабуся. «Тільки молитва!» «Наскільки я пам'ятаю, я не був поганим хлопцем», – сказав невдаха майже мріливо. «Але в якомусь місці життєвої стажки – я спіткнувся, і мене закрили до в'язниці. Поховали живцем. Він втупив очі в бабусю, не даючи їй відвести погляду. Якби ж ви тоді почали молитись, а за що вас уперше закрили до в'язниці? Глянь праворуч, стіна, сказав невдаха, знову дивлячись на безкрає небо. Глянь угору, стеля, Глянь униз – підлога, глянь ліворуч – стіна. Я вже забув, за що, леді. Я там сидів, сидів, згадував, згадував. Що я таке зробив, але і досі не згадав. Часом бувало, здається, ніби ось-ось згадаєш, але ні, все дарма. Може, сталася якась помилка, що вас посадили? Нерішуче запитала бабуся. «Ні, леді», – сказав Невдаха. «Ніякої помилки не сталося. Вони мали проти мене папери». «Ви, мабуть, щось украли?» – мовила бабуся. Невдаха глузливо пирхнув. «Ніхто в світі не мав чогось такого, щоб я хотів украсти», – сказав він. «Лікар у в'язниці, той, що лікує психів», – сказав. «Начебто мене за те посадили, що я вбив свого батька. Але я знаю, що це брехня. Мій батько ще у 99-му помер від грипу, а до його смерті я не мав ніякого стосунку. Він похований на Баптийському кладовищі. Можете самі туди поїхати і переконатись. Якби ж ви молились, сказала стара, Ісус урятував би вас». «Та воно так», – сказав Невдаха. «Тоді чому ж ви не молились?» – знову запитала вона. «Бо я не хочу, щоб мене хтось урятував», – відповів він. І «Я сам зроблю все, що треба». З лісу до них надійшли Бобі Лі і Гайрам. Бобі Лі тяг за собою жовту сорочку із яскравими синіми папугами. «Кинь мені ту сорочку, Бобі Лі», – сказав Невдаха. Сорочка майнула вгору, впала йому на голі плечі, і він її одягнув. Бабуся не могла сказати, що нагадувала їй та сорочка. «Ні, леді», – повів далі невдаха, застібаючи сорочку. «Я переконався, що сам злочин не має значення. Ти можеш зробити те чи інше, вбити когось, що вкрасти у нього колесо від авто». Однаково, рано чи пізно, забудеш, що ти зробив, а кару свою отримаєш. Невістка почала хапати ротом повітря, наче її хтось душив. «Леді, може ви з дівчинкою прогуляєтесь до ліска?» – запитав її Невдаха. «Бо Білі і Гайрам проведуть вас до чоловіка». «Дякую», – чутно сказала невістка, її ліва рука звисала мов не жива, і сону дитину вона тримала лишень правою. «Поможи, дамі, гайраме, сказав невдаха, побачивши, як їй важко видертись схилом нагору. «А ти, Бобілі, візьми за руку дівчинку!» «Я не хочу триматися з ним за руку», – сказала Джон Стар. «Він схожий на свиню». Товстий хлопець спаленів вишкерів зуби. Схопив джунстар за руку і потяг до лісу слідом за Гераном, що вів її матір. Лишившись сама з невдахою, бабуся переконалася, що втратила голос. На небі не було жодної хмаринки, але й сонце не світило. Вона хотіла сказати йому, що треба молитись. Вона кілька разів розтуляла рота, доки щось вимовила: Господи Ісусе! «Господи Ісусе!» Врешті вона почула свій голос. Вона хотіла попросити Господа, щоб той урятував невдаху. Але її прохання прозвучало, як прокльон. А тож, мовив невдаха, наче погоджуючись з нею. Ісус уже перевернувся догори ногами. З ним вийшло те саме, що зі мною, тільки він не зробив ніякого злочину, а я зробив. Вони довели мене, бо мали папери. Звісно, вони тих паперів так мені і не показали. Тому тепер я всюди залишаю свій підпис. Я давно вже вирішив завести підпис і все, що роблю, записувати, вести вчинки своїм лік. Хочу знати, що я зробив, щоб потім порівняти злочин із визначеною мною карою і побачити, чи по заслузі відмірено і щоб на тому світі можна було довести, що до мене поставились несправедливо. «Я сам прозвав себе невдахою», – сказав він, «тому що ніяк не можу врівноважити свої лихі вчинки з цією карою, яку витерпів». З лісу долинув розпачливий крик, а за ним постріл. «А як ви вважаєте, ладі», – «Це хіба справедливо? Що одного карають за багато, а другого зовсім не карають?» «Господи Ісусе!» – вивкнула бабуся. «Ви ж не з простих! Я знаю, у вас не підніметься рука застрелити леді. Я знаю, що ви з порядної родини. Моліться! Господи Ісусе, ви ж не будете стріляти в леді. Я віддам вам усі свої гроші!» «Ладі!» – мою невдаха, дивлячись поз неї в ліс. «Де таке бачено, щоб не давав щось грабареві?» З лісу почулися ще два постріли, і бабуся підняла голову, мов спрагла стара індичка, що тягнеться до води. «Бейлі! Синку мій!» – закричала вона так, ніби в неї рветься серце. «Тільки Ісус воскрешав мертвих!» – повів далі невдаха але йому також не варто було цього робити. Він усе перевернув до ногами. Як би там не було, як він казав, то лишається тільки одне – кинути все і йти за ним. А якщо не так, то треба прожити тих кілька років, щоб тобі судилось якнайкраще. Кось убити чи спалити його дім, чи зробити йому якусь гедоту. Нема більшої втіхи – «Як робити гедоту?» Крикнув він голосом, що скидався майже на тварини ревіння «А може він не воскрешав людей?» Пробурмотіла бабуся Сама не усвідомлюючи, що вона каже У голові у неї так наморочились, що вона опустилась додолу І підігнула під себе ноги «Мене там не було, тому не скажу, що він справді воскрешав» Відповів невдаха «Я хотів би бути там», – він ударив кулаком об землю. «Це несправедливо, що мене там не було, бо б тоді я знав усе напевне». «Чуєте, леді?» – мало не завершав він. «Якби я там був, то знав би все напевно і не докотився до ось цього». Голос його наче ось-ось мав зірватись і в бабусі на мить проясніло в голові. Вона побачила зовсім близько його скривлене обличчя і здавалося, що він зараз заплаче. «Адже ти один із моїх синів!» проморкотіла вона. «Моя власна дитина!» Вона простянула руку і торкнулася його плеча. Невдаха відскочив, ніби його вкусила гадюка і тричі вистрілив їй у груди. Тоді поклав револьвер на землю, Зняв окуляри і заходився їх протирати. Гайрам і Бобілі вернулися з лісу і спинилися край яру. Дивилися згори на бабусю, що чи то сиділа, чи то лежала у калюжій крові, підігнувши під себе ноги, як дитина, і всміхалася безхмарному небові. Без окулярів очі невдахи почервоніли і здавалися якимось беззахисними. «Віднесіть її, киньте туди», Куди кинули всіх решта, сказав він, беручи на руки кота, що терся об його ногу. Нічого не скажеш, балакуча була бабуся, зауважив Бобілі і гейкнувши, скотився в яр. Добра була б жінка, якби в неї щохвилини хтось стріляв, сказав Невдаха. Неначе це така велика радість, мовив Бобі Лі. Мовчи, Бобілі, сказав Невдаха, «Жити теж невелика радість». Фленері О'Конор «Добру людину важко знайти».